Svenska män och kvinnor valda för Sveriges folk. Jag hälsar er välkomna till ert arbete i 1938 års lagstimarekstang. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Den internationella oro fortfarande den banan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 ...där överlistade Mr. G sin motståndare. Sal till Valén då. I nedkanten tog första bollen. Får han från Valén... ...och den bollen passerade just förbi Nyslund som inte räckte det. 30-15... Sörv till Eriksson, får från Eriksson, får från Mr. G, det var en dob och en alldeles misslyckas match från Wallén. Sätt och match. Mr. G, Nyström, slog Wallén och jävla Eriksson.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 Det är mycket ljus är tända i Stockholm ikväll. Där är ljusramper på bankpalatset i Gustav Aarhus torg. Där är ljusramper på Grand Hotel. Stockholm är inte roa sig ikväll. Lyser det lyser överallt. Sån och har han följt. Bakom deras borar Vi har sett hans andet skölit sorgens skårar drabbar hårt vår konung dock står Rakt och skolt vid åttio år Läve kunstar den femte Och hela hans hus där jämte Idrott är i nordisk dygd Och bland idrottsmänner Komma ifrån nordisk bygd Främst vår kung, Man känner Men i sjukdomar och nöd Är han och vårt bästa stöd Överstundsdag den femte